Amaikagarren unitatea. B. Lan elkarrizketa bat. Kaixo, ni Ines Zeberio naiz. Lan aholkularia naiz. Eta esperientzia handia daukat lan honetan. Lan elkarrizketara joan aurretik, aholku batzuk emango dizkizut, lan elkarrizketa arrakastatzua izateko. Kurrikuluma garrantzitsua da, baina jarrera ere bai. Beraz, entzun entzunarretaz aholku hauek, Eta apuntatu. Elkarrizketa hasieran eta bukaeran beti eskua ematea komeni da. Elkarrizketan, atsegina izatea komeni da, baina natural jokatu. Itzegin bitartean, begietara begiratzea komeni da. Konfiantza ematen du. Baina kontuz, ez da komeni oso urduri egotea. Besoa gurutzatzea eta askaritzegitea. zigurtasun falta adierazten du. Beno ba, Kontuan hartua holku hauek eta zorte